Міс Фелоус повернулася до хлопчика. Він пильнував за нею, у блюдечку ще залишалося трохи молока. Вона терпляче намагалася показати йому, як піднімати блюдечко і підносити його до губів. Він опирався, але дозволяв доторкатися до себе без лементу. Його налякані очі постійно пильнували за нею, не проминаючи найменшого непевного руху. І вона взялася заспокоювати його якомога повільніше простягала руку до його волосся, так, щоб він бачив кожен дюйм руху, бачив, що в ньому не криється нічого лихого. І їй вдалося на якусь мить погладити його волосся. «Я хочу навчити тебе вмиватися», – примовляла вона. «Як ти гадаєш, ти навчишся?» Говорила вона повільно, лагідно. «Слів він певна річ не розуміє». Та, може, на нього вплине заспокійлива інтонація? Хлопчик знову щось мовив, прицмокуючи язиком. «Дай мені свою руку», – попросила вона. Вона простягнула руку, і хлопчик глянув на неї. Вона чекала з простягненою рукою. Хлопчикова ручка потяглася вперед до її руки. «Так, добре», – похвалила вона. Ручка наблизилася надюєм від її руки, та враз хлопчика зрадила сміливість. Він відсмикнув руку. «Добре», – спокійно вимовила місфелоуз. «Згодом спробуємо знову». «Хочеш сісти отут?» – вона погладила матрац на ліжку. Години минали повільно, а успіхи були мізерні. Нічого вона не домоглася ні з туалетною кімнатою, ні з ліжком. Коли у хлопчика з'явилися непомильні ознаки сонливості, він ліг на голу підлогу, а потім хутко закотився під ліжко. Вона нахилилася, щоб зазирнути туди, та їй назустріч блиснули його очі, і він заклацав язиком. Гаразд, погодилася вона. Якщо так тобі безпечніше, то спи там. Вона зачинила двері у спальню і лягла на розкладачку, поставлену для неї у найбільшій кімнаті. На її наполягання над розкладачкою нап'яли тимчасову запону. Вона подумала, тим дурним чоловікам доведеться поставити у кімнаті дзеркало, більшу складану шафу, а також окрему туалетну кабіну, якщо вони хочуть, щоб я тут ночувала. Заснути було нелегко. Вона весь час напружено дослухалася, чи не долинають з суміжної кімнати якісь звуки. Вийти він не міг. Бо як би він вийшов? Стінки надійні й досить високі. А що, коли дитина вміє дертися, як мавпа? Але ж Госкінс сказав, що є спостережна апаратура, яка наглядає через стелю. Раптом вона подумала, а може він небезпечний? Фізично небезпечний. Звичайно, Госкінс не міг цього не передбачити. Звичайно, він не залишив би її саму, якби... Вона спробувала поглузувати з себе. Це ж лише три- або чотирирічна дитина. А от обрізати йому нігті, їй же не пощастило. Ану ж він з нігтями і зубами накинеться на неї, коли вона засне. Дихання її почастішало. Ох, смішно, а проте... З болісною настороженістю вона прислухалася і цього разу почула звуки. Хлопчик плакав. Не зойкав зі страху чи злості, не ревів і не верещав. Він плакав тихенько, і той плач був розпачливим схлипуванням самотньої, самотньої дитини. І вперше міс Фелоуз подумала з докором сумління. Віднесенький. Звичайно ж, це дитина, і яке має значення форма голови? Це ж була дитина, і вона осиротіла так, як ще ніколи раніше не сиротіла жодна людина. Її позбавили. Не тільки батька та матері, а й усіх до неї подібних. Безжально вирваний зі свого часу, цей хлопчик був єдина на цілий світ істота свого виду. Остання. Єдина. Вона відчула, як зростає до нього жалість, а з жалістю сором за свою безсердечність. Ретельно осмикнувши на ногах нічну сорочку, недоречно подумала, завтра треба принести купальний халат. Вона встала з ліжка і пішла в хлопчикову кімнату.